Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. -al Wassalatu al wassalamu al ala ashrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima katira. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe mbili ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1441 Hijri. Tuendeleeza silsila ya darsu kusiana na ahkamu siyam kutoka na kitabu lugul maram kitabu siam sha monachouni al-hafid ibnu رحمة al-asqalani rahmatullahi alayhi amma hadithiya 78 asama rahmatullahi alayhi wa anna hafsa radhiyallahu anha wa anna أن radhiyallahu anha um al-mu'minin anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man lam yabayyit as-siyama man lam yabayyit as-siyama qabla al fala lahu ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمه وابن حبان والدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل والحديث تام قال وان اشترط الله انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذًا صائم ثم أتىنا يومًا آخر فقلت أهدي لنا حيص فقال أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل رواه مسلمون هذي هي ambazo kuu za katika maundho nukta ya kwanza kusiana na hizi ahadith ni kuwa hizi ahadith za fungamana na mas'ala ya nia katika siyam an fisiyam hadithi ya kwanza yataja hukumu ya nia na hadithi ya pili yataja kadhalika kuhusiana na mwenye kufunga uh, funga ya sunna nia ndani yake na nia kamba, kuwa yajulikana Awetambulika kuwa ni azmul kalbi ala fi'li amrin au shay'in ni mazimio ya moyo kutenda jambo ni madhimiya ambokuwa mtu afunga moyo wake kutenda jambo ambalokuwa ataka kulitenda na nia katika ibada kama ambavyokuwa wamekariri wanachuoni ni ibada ya kimoyo wala Haitamkwi kwa ulimi ni ibada ambokuwa yafungamana na moyo wa mwanadamu wa mahallu halqabu kama ambavyokuwa wasema wa mahalluha alqabu watlafudhu biha bid'a sehemu ya nia ni moyoni na kutamka ni jambo la uzushi kwaani haijathubutu kutokwa kumtume sallallahu kutaja au kutamka niya katika ibadat siyo swala wala siyo katika kufunga au ibada nyingineyo katika ibadat na siyam ni katika al-amal ambazo kuwa za hitajia niya qala sallallahu alayhi wasallama innama al-a'malu wa inama malikuli mri immanawa, hakika matendo hayawi illa kwa nia na kila mtu atakuwa ni mwenye kulipwa kulingana na alichoku kwa hivyo hii ibada Yahitajia nia na nia yenyewe yatakiwa iwe ni Kumtakasia Allah subhana wa ta'ala ibada hii iwe ni khadisalllah afanywe Allah subhana wa ta'ala yake apokeshwe katika hii ibada na mtu mwenye kulitenda au ni mwenye kutarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama nukuu ya pili husiana na hizi ahadith, kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم, ah kauli yake Ummul Mu'minin Hafsa radhi Allahu anha, ah kauli ya Mtume صلى الله qauli yujma usiyama na imekuja yubayit asiyam mana ya yubayit ni kutoka na fiil batta yani kupitisha usiku ambaye am usiku utampita Pasina ina kutiania na lafzi ya pili lam yujma usiyam yujma qala al asema mwanachuoni Abusuleiman al maana al-ijma ehkamu an-niyya ni mtu kuazimia kufunga maazimio ya kikweli. Kwa hivyo nafdu ya pili malam yujmu siyam inatia mkazo juu ya bayatu ania, niya to siyam yatilia mkazo kule mtu kuweka nia ya kufunga iwe ni azma ya kikweli kuwa siku ambayo kwa au mchana atakuwa ni mwenye kufunga. Ya maana ina maana kuwa ambaye kuwa atakuwa na shaka katika nia yake basi hana siamu wala hana hana tendo ambalo litaswihi kinachotakiwa kiwe ni azma nia ambayo kwa ameifunga kwa moyo wake na ameyazimia kikweli kuwa atakuwa ni mwenye kufunga kisha nukta ya tatu katika kauli ya mtume sala الله عليه وسلم fala siama lahu man lam yubayt as qabla hii ni jumla shartiya ambaye kuwa hatu kuwa ni mwenye kuwekania kufungania toka usiku kabla alfajiri, mpaka alfajiri ingie kabla alfajiri ya kweli ingie jaza na hukumu yake nini fala siya malahu fala siya malahu siyaam hapa imekuja kuwa ni nakira tamko ambaloakuwa sio ma'rifa yani asiyam imekuja siyam katika siyaqi an-nafi imekuja katika mfululizo wa maneno ambayo kuwa ni yenye kukanusha fala malam yubayit yani kuna ukanusho, imekanushwa kabla kisha ikaja hii kalima nakira wanachuoni wasema kuwa hii ni katika si umumu ya umu kullu siyam ni yenye kusanya kila siyam ambaye hatu kuwa ni mwenye kuazimia kwa moyo wake kufunga fala siyama lahu siyam hapa ya kusanya siyam zote iwe ni siyam ya fariḍa nadhiri au ni au nyingineo au siyam ya sunna nafila na kama vile alhamisi na jumatatu au siku katika mwezi au sita mishaawwal ni kali mambo ya kusanya siyam ya fariḍa na siyam ya sunna asema mwanchuoni المبارك فوري هذه ناكرة في كتابه تحفه هذه نكره في سياقنا فيام كل صيام هي نظامكم بالقول لا كل كلا إلا الا ما قام الدليل على أنه يشترط فيه اجماع صيام قبل الفجر إلا اذا دليل ينه كتشروطيش كتو قبل الفجر وقد كما الدليل على أن صيام التطوع لا يشترط فيه الاجماع kabla alfajr na asema kuwa imekuja dalili sahihi kuwa siam ya sunna haina sharti ya kuwekewa nia usiku au kabla ya alfajiri nayo ni katika hadithi ya umu'minina Aisha radhiallahu anha hadithi nane ambayo Tume isoma kuwa mtume صلى الله عليه وسلم alimuendea dakhalalaiya anabi anabi صلى الله عليه وسلم data yawmin mtume صلى الله عليه وسلم anituzuru katika masiku Fakala akawa ni mwenye kusema hal inda kumshay'un je munacho kitu katika chakula kulna la tukamjibu kuwa la hatuna chakula Kala fa inni idan saimun kisha akasema basi mimi nitakuwa ni mwenye kufunga Tuma atana yawman akhar kisha katujilia siku nyingine Fakult qult oh, uhdiana hais kamwambia kuwa tumezawidiwa tumpa zawadi ya chakula cha hais hais ni mchanganyiko watende na unga na maziwa zilizochanganywa na kukandwa pamoja yaitwa hais alipotujilia mtume swalla sallama nikamwambia kuwa tumepewa zawadi ya hais fakala mtume akasema arinihi nionyeshe hiyo hais falakad asbahu tu saima kwani mimi nilikuwa nimepambauka ilhali hali ni nimefunga fa kisha akawa ni mwenye kula kutokamana na hicho chakula. Hii ndio funga hiyo ilikuwa ni funga ya sunna ambayo Mtume صلى الله عليه katika mchana pinda alipouliza kama kuna chochote katika chakula Kambiwa kuwa hamna basi akawa ni mwenye kuazimia kuwa atakuwa ni mwenye kufunga na siku nyingine alipokuja kadhalika alipoonyeshwa kuwa kuna zawadi ya haisi imeleta nyumbani akawa ni mwenye kufuturu na wanachuoni Wasema kuwa mwenye kufanya jambo la sunna au nafila almutatowi amiru naf nafsihi ni amiri wa nafsi yake akitaka haitekeleze na akitaka atakosa kuitekeleza na asema kadhalika al-allama al-mubarak fouri wakhassas ba'd ahli ilmi hadithu hafsa bihadith Aisha. hadithi ya hafsa radiyallahu anhu ime Fungwa, imefungamanishwa na hadithi ya Aisha radhiyallahu anha kuwa yani hiyo hadithi ambayo imekuja kwa lafzi ya am Kukusanya siyam zote imevuliwa ndani yake siyam ambokuwa ni ya sunna hususan imehosishwa na hadithi ya Aisha radhiyallahu anhu imeivua kutokana na ile umum kisha asema kadhalika na hiyo ndo rajih, rajih wa wadahirur rajih huwa madhahaba ilehi ahlul ilmi ambacho kuwa ni dhahir na rajih ni kauli ya wanachuoni walichokuchagua kuwa siyam ya fariḍa inatofautiana na siyam ya sunna katika swala la nia Ama siyam ya fariḍa ni waji mtu awe ni mwenye kuweka nia toka usiku magharibi inapoingia mpaka kabla ya alfajiri ya kueni kuchomoza ama siyam ya sunna basi mtu ana uhuru wa kuweka nia hata kama ni mchana sharti awe hajatia chochote katika mdomo wake au kufanya chochote ambacho ni chenye kufuturisha Kisha nukta ya nne kusiana na hizi hadith Qawl yakamtumisa sallallahu alaihi wasallama fala siyama lahu hana siyam hapa asema mwanachuoni المبارك فوري وظاهر ان النفي ila الى Kukanushwa hapa هابا kinachokanushwa ni uswahihi wa funga wala sio ukamilifu nafyu al-sihha laysa nafyu al-kamal hapa ni kuwa ibada hiyo siyo sahihi wala sio kuwa ibada hiyo sio kamili kwani annafyu mara nyingine huja an-nafyu li kukanusha uswahihi wa jambo au huja mara nyingine kukanusha ukamilifu wa jambo ipo walakin haijakamilika lakini kinachokusudiwa hapa kilichokuwa sahihi ni kuwa haiswihi yani bimana ibada hiyo ni fasid na wala haitumtoshileza huyu mwenye kuifunga pasina nia na hii yatanabaiisha kila ambekuwa afanya ibada lazima awe ni mwenye kukumbuka nia yake katika ibada ambokuwa anaifanya wa ila endapo atafanya tendo pasina nia basi hatakuwa na malipo kwa tendo hilo ambalo alikuwa analifanya Wakadhalika wanachuoni wamezungumzia masala kusiana na nia hususan kusiana na mwezi wa Ramadhani Je, yatosheleza mtu kuweka nia moja ya kuwa anafunga mwezi nzima au kila siku inayo nia yake khassi hii masala wanachuoni wametofautiana ndani yake wengineo wasema kuwa ya mtukunuia mtu mwanzo wa ramadhani kuwa atafunga mwezi nzima kwani ni ibada ya jumla ibada moja kamili toka mwanzo kuingia mwezi wa ramadhani mpaka mwisho ni ibada moja na wengine wakasema kuwa la kila siku ni ibada ya pweke kwani ikiharibika siku haiharibu siku nyingine kwa hivyo atakiwa mtu awe ni mwenye kuweka nia kila siku ala ayatu hal la muhimu ni kuwa mtu awe ni mwenye kuweka nia ya kufunga kila siku na na kuihudhurisha ile nia na kuikumbuka ili kila siku yake iwe ni bora kuliko siku ambayo kwa imetangulia hizi ni baadhi za ahkam kusiana na hii ibada ya funga nayo ni kuhusiana na nia ya kufunga na watu wajibidishe katika kukumbuka nia zao bali kuzitakasa kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala ili iwe ni katika ibada ambazo kwa zitatapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam